Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi her igen klar til endnu en omgang holdningsbaseret mediemagasin. Vi kalder det jo for Q&A. Q'et er mit, og A'et tilhører min medvært, Mikkel Andersen. Og Mikkel, hvad er det så, vi kan berige vores lyttere med i dag? Ja, Henrik, vi kommer vidt omkring, og vi lægger ud med klimaet. For ifølge kommunikationsrådgiver Lotte Hansen, så skal medierne droppe den der sædvanlige journalisting med at se en sag fra to sider. For når det handler om klima, så er der simpelthen ikke to sider. Det er ny formand, Pernille Vermund, ikke helt enig i. Vi tager debatten. Og så skal vi kigge på, hvorvidt de danske medier har en slagside i borgerligt favør. Det påstår fremtrædende socialdemokrater, og vi tager snakken med direktøren for en medievirksomhed, der har et erklæret borgerligt udgangspunkt. Spørgsmålet er så... Om det udgangspunkt påvirker den daglige journalistik. Tjener danske medieledere for meget? Er afstanden mellem almindelige hårte journalister og topfolkene i mediehusene simpelthen blevet urimelig stor? Det mener debatredaktøren på Finans.dk, Magnus Barsø. Han stiller nu op til i Politikens bestyrelse med programerklæringen om at stoppe chefernes lønstigninger. Vi taler med Barsø. Og så skal vi selvfølgelig også lige runde håndbold. Søndag aften, da hele fire tv-kanaler synkron sendte live fra tåret i Herning, var det en yndet beskæftigelse for medieintellektuelle at relativere begivenheden og fastslå, at håndbold kun er rigtig stort i Danmark og især i Jylland. Det fik så til gengæld visse andre helt op i det røde felt. Vi spørger, er håndbolddækningen udtryk for provincielt mininationsstorhedskompleks, øh, eller er kritikken blot Udtryk for en storby baseret jantelov, rettet mod det brede folk. Du lytter til Radio 24 /7. Nej, der findes ikke to sider af klimakrisen. Så kontant er udmeldingen fra Lotte Hansen i et indlæg på Altinget. Her argumenterer at den tidligere kommentator og nuværende direktør grundlægger af organisationen I Love Global Goals for, at medierne ikke skal lægge spalteplads til artikler om, hvorvidt menneskeskabt global opvarmning findes eller ej. For Citat, der er ikke to sider af klimakrisen, den er for real, og al forskning peger øh, mod konsekvensen ved at lade stå til. Og velkommen til dig, Lotte Hansen, dig vender vi tilbage øh, til lige om lidt, fordi vi har også en anden gæst i studiet, nemlig Pernille Vermundt, formand for Nye Borgerlige. Velkommen til dig også. Tak. Du er jo en af dem, der tidligere har blandet dig i den her debat om klima, øh, og, og jeg vil egentlig godt indlede med at, at spørge lidt i forlængelse af, af Lotte Hansens synspunkter, som vi lige har fået beskrevet her. Synes du? at medierne bør interessere sig for, om der er to sider af klimadebatten? Jeg synes, man bør være skeptisk, hvis der er holdninger, som ikke øh, bør komme frem, eller hvis der er meninger, som ikke er legitime. Øh, og jeg synes også, man bør skille mellem, om vi taler politiske holdninger, eller om vi taler fakta og videnskab. Når vi taler politiske holdninger, så bør en, hver holdning komme frem og være legitim, er man uenig, jamen så må man argumentere imod med de udgangspunkt, eller det udgangspunkt, man nu har. Taler vi videnskab, jamen så er det jo sådan, at videnskaben den udvikler sig. Der forskes hele tiden. Hvis man troede for 100 år siden, at man vidste alt og havde lukket ned for al forskning, så var vi jo ikke der, hvor vi er i dag. Så, så uanset om man taler på et videnskabeligt niveau eller et demokratisk niveau, så ville det være virkelig ødelæggende for vores samfund og for demokratiet og for debatten og for udviklingen, hvis man sagde, at der er enten holdninger, eller der er videnskab og teorier og så videre, som ikke skal afprøves. Og Lotte Hansen, hvorfor er der videnskab og teorier, som ikke må nyde fremme i medierne? Øh, jamen, jeg synes, alle videnskaber jeg er egentlig meget enig i det, Pernille, hun siger, men, men jeg synes, videnskaben omkring, hvorvidt der er en klimakrise, den er nu absolut, det har selv jeres egen chefredaktør her i 24 sagt, der er ikke nogen øh, i viden, der er i tvivl om, at verdenshavene kommer til at stige, at vi kommer, der kommer til at være 2 milliarder mennesker mere allerede om 30 år, at der kommer 4 milliarder i 2100, at det betyder en kæmpe udfordring for vores klode. Så må man da gerne sidde og diskutere nuancer af det, men sådan den, den sådan grundlæggende viden omkring måske vores største samtidsstrussel overhovedet, den største udfordring med den er, at den kommer snigende. Den kommer, den, altså ligesom vandstanden stiger, lige så stille kommer klimakrisen, men den kommer til at påvirke vores allesammens hverdag. Og så vil jeg bare Øh, sige, at jeg synes, medierne skal øh, ud fra et væsentlighedskriterie beskæftige sig mere med den her krise, som er reelt, som er til stede, og så sige, okay, der er så massiv forskning, der viser, at det her det er et faktum. At der så er nogen, der gerne vil diskutere med nogle forskere, der mener lidt noget andet, det synes jeg er reelt, og at jeg synes, det er endnu mere reelt at sige, politikere må så gerne have deres bud på, hvordan vi løser det. Jeg vil gerne have meget mere fokus på løsninger, fordi det er som jeg ser det, et, et nyt, øh, en ny grundlæggende situation, vi er i. Vi, det kommer til at påvirke vores flygtningesituation situation. Det kommer til at påvirke fødevaresituationen. Der kommer til at være milliarder af mennesker, der ikke kan leve de liv, de gør i dag. Og derfor synes jeg bare... Det er jo så bare en præmis, ligesom at muren faldt, det var også en ny præmis, så skulle vi dække nogle ting. Men hvad nu hvis alle ikke er enige i den præmis? Hvad nu? Hvad nu? Altså, jeg, jeg lærte den gang, at god journalistik det er at turde sætte spørgsmålstegn ved på forhånd etablerede kendskærninger. og det er jo lidt det du lukker af, er det ikke? det, Nej, det, det er det simpelthen ikke. Altså, der er jo heller ikke journalistik hver uge omkring hvor vi eller hvis er døde eller ej, selvom der er masser. Så vi er på det niveau. <laughs> ja, det er vi faktisk. Altså ikke omkring. Altså det jeg forstår videnskaben, diskuterer omkring hvor vandstanden er to meter, alle er enige om at den stiger. Så er der nogen der siger at den stiger hurtigere eller langsommere. Men at vi har et problem. Jeg synes også godt, at man må blive ved med at diskutere, øh, hvor stort det er og sådan noget. Men det er bare sådan lidt, prøv at høre. Nu må vi begynde at snakke om handlinger. Øh, en hver journalist med respekt for sig selv må prøve at sige, at det her det er en væsentlig udfordring for vores samfund. Hvordan får vi det løst? Hvordan får vi også det løst i vores lokalområde? Lad være med at snakke om, at det er noget, der sker ude. Vi skal have det men, men konsensus er måske ikke så entydigt. Altså, jeg ringede til uh, Jens-Ola Peppe Pedersen, der er seniorforsker ved Institut for Rumforskning og Teknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Og han forsker blandt andet i klimaændringer. Jeg spurgte ham, hvad han synes om den her udmelding uh, i forhold til, at der ikke er to sider. Prøv at høre, hvad han sagde. Uh, jeg kan selvfølgelig godt forstå, hun synes, det er bekvemt, uh, hvis det kun er hendes side, der skal i medierne. Men, uh, men, men der er selvfølgelig uh, nuancer på uh, klimaspørgsmålene. En ting, der har været meget fremme år, var de der meget store og voldsomme skovbrænd i Kalifornien. Hvor den fortælling, som mange i medierne videregiver, det er, at jamen, det er på grund af den globale opvarmning, og det er menneskeskabt, og nu ser vi resultatet af det. Og det er en, faktisk en helt forkert udlægning af det, der sker. Og den nuance kommer jo så ikke med. Altså, hvad tænker du på om, at der altså er nogen som Lotte Hansen, der mener, at man faktisk kun skal dække det her ud fra det, man kan kalde det, det, det traditionelle videnskabelige perspektiv? Det er vel færre nok i og med, at der er en overvejende konsensus blandt forskere om, at det er at den globale opvarmning er menneskeskabt? Uh... Nej, det, det kan man så diskutere, om om der er konsensus om det, det. Det er der faktisk ikke, men der er konsensus om, at der er et menneske, der skal drage. Men lige omkring for de her brænde i Kalifornien, øh, jamen der tror jeg ikke, at der er øh, mange af de forskere, der beskæftiger sig med naturbrænde, øh, som ikke mener, at den forklaring jeg lige har, for, har givet af den rigtige. Men den nuance kommer ikke med i den måde, klimaet dækkes på. Øh, og derfor synes jeg egentlig, at altså, Lotte Hansens... Øh, Holdningen her er på en måde dybt uetisk, og jeg tror egentlig, at det var noget, der var forsvundet samtidig med Sovjet og DDR. Fordi at, altså, det, hun jo gerne vil, det er, at hun vil kun have, at der er en fortælling, der kommer frem i medierne. Måske ud fra en eller anden idé om, at folk bliver forvirret, hvis der er nuancer på en sag. Og det var jo også den holdning, man havde før i sovjettiden at, at man skulle ikke diskutere partiets linje, så derfor var det kun den, man måtte skrive om. Og det giver jo et, et falsk billede af virkeligheden og, og af sandheden. Kan man sige, at der på en tilsvarende vis i Dansk Journalistik er en form for partilinje, når det kommer til til uh, Altså, jeg Altså ikke sige, at der er en partilinje, men, uh, men altså, der er jo en tendens til, at uh, journalister skriver om de dramatiske historier. Det vil sige, at alle historierne uh, handler om der, hvor der er uh, eksempler på ekstremt værd. Uh, og så bliver de ofte fremstillet ud fra en fortælling om, at nu ser vi her eksempler på den globale opvarmning. Men hvis vi ser det igen i sådan historisk perspektiv, og det, det er så en af de nuancer, der det, han sådan ikke vil have med, så omkommer der øh, faktisk meget, meget få mennesker nu på grund af ekstrem værd. Altså tal under 10.000 om året, og går vi øh, nogle årtier tilbage, jamen så døde der 100.000 af mennesker hver dag på grund af ekstrem værd. Øh, det er så fordi, vi er blevet, blevet bedre til at beskytte os, og vi er blevet bedre til at hjælpe øh, de folk, der blev offer på katastrofer. Men den fortælling har jeg stort set aldrig set, nogen medier dækker. Så nu dækker man det hele tiden, som om, at, at man giver et indtryk af, at vejret er blevet vildere og voldsomme. Lortan, jeg kan se, at du ryster på hovedet flere gange under det her indslag. Det virker ikke som om, du er helt uenig i, i Jens-Hulaf Pepkes karakteristik af din pointe som dybt uetisk. Nej, men altså, grundlæggende må medier jo beskæftige sig med alt. Jeg synes bare, at, øh, at, ligesom, at man, altså, ligesom jeg sagde med Elvis Pratley, altså, jeg, jeg, jeg hørte ham faktisk også sige, at han var enig i, at der var menneskeskabte udfordringer omkring det her. Og sagen er, at der kommer 4 milliarder flere mennesker. Det tror jeg ikke, han er enig i, at, stop, at, at folk stopper med at føde de børn, som, som alle fremskrivninger viser, der sker. Og, og derfor så synes jeg bare, at den må vi tage højde for, om så konkret nogle i, altså om der var nogle medier, der overfortolkede skovbrænde i Kalifornien, det kan da godt være. Altså øh, i min klumme, der siger jeg faktisk også, at jeg synes, det er lige så slemt, at man kører meget kampagneagtig journalistik på den her. Jeg synes faktisk, man må gå ind og sige nu, at det her det er en præmis, ligesom så meget andet er en præmis, ligesom at muren er faldet er en præmis. Og så sige, nu starter vi vores journalistik ud fra den, i stedet for at blive ved med at stille spørgsmålstegn ved noget, som altså åbenbart, fordi det var alle chefredaktører inde med mig om i går, at alle er enige om, det her det, det er for Gud. Det, der er en udfordring. Jeg synes, at der, man må da godt på nogle sider sidde og diskutere, hvorvidt den er der. Jeg synes bare hellere, at man skulle diskutere, hvis man vil tage sit, øh, sin, sin status alvorligt som medier der, der vil beskæftige sig med væsentlige spørgsmål, så får der nogle politikere til at beskæftige sig med, hvordan løser vi det? Hvor mange penge vil vi sætte af? Hvordan får vi folks hverdag inddraget? Jeg synes jo, at det der med folks hverdag er enormt vigtigt. Hvordan kan vi hjælpe hinanden i vores hverdag på en måde, så vi ikke øh, fx bruger så meget? Jeg synes, det hele diskussionen om kød bestemt er væsentligt, fordi det er så udfordrende på den Pani måde Værmål, hvordan, hvordan har du det med sådan, at blive sat i bås med uh, konspirationsteoretikere der mener at Elvis stadig lever, at uh, amerikanerne aldrig kom til månen og hvad, der, hvad vi ellers har. jeg føler mig ikke sat i den bås, fordi øh, og der vil jeg jo give Lotte Hansen ret, der er jo, hvad skal man sige, der er både alarmister, og så er der mennesker der fornægter at klimaet ændrer sig. Og man kan ikke, øh, man kan ikke uden fuldstændig fornægte fakta påstå, at klimaet ikke ændrer sig. Det har det altid gjort. Der har været perioder, der har været kolde. Der har været perioder, der er blevet varmere. Det har, været, det har haft katastrofale følger, at vi har haft et meget, meget koldt klima for et par hundrede år siden, fordi vi havde meget svært ved at dyrke landbrug og så videre i Europa. Vi er på vej ind i en varmere periode. Det kan jo også blive så varmt, at, at det kan have nogle andre følger, som vi er nødt til at, at håndtere. Så, så på den måde er jeg sådan set enig med Lotte Hansen i, at hverken misterne, eller øh, dem, der fornægter, at klimaet ændrer sig, altså, øh, det giver ikke mening. Det er sådan lidt teori agtigt Men når man taler om, at, at medierne skal øh, bringe enten det ene eller det andet, eller skal sige sådan er det, jamen, så er, altså, så må medierne selvfølgelig forholde sig til, at vi kan se med den viden, vi har, at klimaet har ændret sig, men medierne må jo også forholde sig til, at der er vidt forskellige måder at tilgå det her problem på. Altså, ønsker man som alternativ eksempelvis et det, de kalder et postvækstsamfund, som betyder, at vi skal have lavere økonomisk vækst med alle de konsekvenser, det har for mennesker? Eller ønsker man, som vi for eksempel siger, at man skal have et samfund, hvor vi har mere vækst, mere økonomisk vækst og velstand, således at den teknologiske udvikling er mulig, således at den, øh, højere, eller flere midler kan afsættes til grundforskning, således at vi øh, kan igen være nogle af dem, som er øh, bedst til at dyrke landbrug osv., og, og udbrede den viden, vi har øh, til resten af verden. Så det er jo sådan den politiske holdning til det. Jeg føler mig ikke, jeg føler mig ikke sådan anfægtet som hverken øh, alarmist eller okay. øh, fornægter. Nu, jeg, jeg kunne sådan set godt tænke mig at, at høre dig. Hvorfor er det, at du synes, det er nødvendigt? med den her, og jeg må jo læse det som, som sådan, altså opsang til, til, til medierne, fordi altså man, kunne, man kunne vel argumentere for, at medierne lægger det, det snit, som de finder journalistisk relevant. Altså, nu, nu vores forsker her for før, altså, han var inde, kan bruge nogle ord om, at det var sådan lidt en stalinistisk tankegang, at der er en ret tro, og så er der en forkert, altså fylder du dig ramt af den kritik? Jeg, jeg, jeg synes faktisk, det er lige omvendt. Jeg synes faktisk, at altså, man skal se noget, at det er næsten... Jeg vil ikke sige, det er stalinistisk, men det er næsten derude, hvis man ikke vil acceptere, at vi har en præmis nu, der hedder, at klimaet ændrer sig i en eller anden hastighed. Så synes jeg faktisk, det er sådan et old-school-sovjetagtigt at blive ved med at påstå, at det ikke er sådan. Fordi og jeg synes faktisk, at alle andre ledere de viser også en accept. Altså, Der var jo heller, altså, heller ikke nogen danske medier, der blev ved med at køre øh, kommunistisk dækning af kommunistisk stof efter muren var faldet. De begyndte jo også at sige, at nu har vi en ny verdensorden. Den hviler på nogle ting, der kan være nogle nye ting. Og jeg vil godt sige til, til det der med danske journalister at min oplevelse med folk, der beskæftiger sig med løsninger af verdensklimaet, er nogle gange, at journalister er de mest reaktionære. De vil for eksempel se en modsætning mellem at tjene penge og passe på klimaet. Alle andre, der beskæftiger sig med verdensmålene, de har nu sagt, at vi skal finde nye løsninger, der både kan sikre, at vi har vækst, over vi passer på klimaet, for ellers kan ikke lade sig gøre. Så er det kun folk øh, med uldsvitter, der gider at passe på klimaet, og dem kan vi ikke nøjes med. Vi bliver nødt til at have Pernille Vermund og andre med, fordi ellers kommer det ikke til at løse. Men, men Pernille Vermon, måske mere sådan ja. principielt overordnet, men man må jo anerkende, at der er nogle sider af sager, hvor man bare siger, at det gider journalister ikke beskæftige sig med. For eksempel, jeg har mig med holocaust og dem inviterer du meget sjældent ind for at udlægge deres syn på, hvorfor man ikke mener, det fandt for. mm. sted, fordi man tænker, de her mennesker er simpelthen for åndssvag og konspirationsteoretiske tåhørn, så de gider vi ikke. Det er legitimt nok? Øh, det kan man synes. Altså hele den her debat udspringer jo af Lord Hansens øh, øh, debatindlæg, hvor hun anfægter et andet debatindlæg, for nu bliver det meget langt men et andet debatindlæg i Berlingske, som, øh, som er skrevet af en mand, som tydeligvis ikke har øh, matematisk forståelse eller har viden om, hvad er der af CO2-udledning ved det ene frem for det andet. Og når man er holocaustfornægter, eller når man skriver som denne her mand, der skriver i Berlings øh, nytårsdag... Øh jamen, så er der masser af faktuelle fejl, som man kan angribe. Så at give ham ordet, eller at give en holocaust fornægter ordet, giver os jo muligheden for at forstå, at den type mennesker, den type tanker findes, den type holdninger findes. Det er selvfølgelig holdningsstof. Det bedste, man kan gøre, er ikke, som Lotte Hansen foreslår, at man lukker ned for sådan en mand. Jeg synes, det er rigtig fint, at man giver dem plads på holdningsstofsiderne, og at man så argumenterer imod, for der er masser af savlige argumenter imod sådan et debatindlæg, som han bragte den 1. januar. Men hvis ikke man lader ham komme til ord, så vil der være, altså, så vil der være en, en et mangel i debatten. Og, og det er jo egentlig det, der er hvad skal man sige, hele udfordringen i den her konflikt, og det er også derfor, jeg oprindeligt tænkte, at det, som Lotte Hansen skriver her, det er simpelthen ødelæggende for debatten, det er ødelæggende for vores mulighed for at blive klogere, og, og, og det er ikke vejen at gå. Det blev øh, de sidste ord i denne her debat mellem ø, Lort Hansen og ø, Pernille Vermund. Og så, da jeg jo gerne ville min medvært det, det allerbedste, så kunne jeg måske føle et behov for lige at og få forklaret, at det kunne lyde før, som om Mikkel, at du var holocaustbenægter. <laughs> nej, og det var det, faktisk ikke. Det, ikke nej, det er du ikke. Det vil jeg, jeg er meget gerne understrege. Det, det, det ikke. Jeg hjem har gengæld tilbagevist dem igennem, ja, præcis, igennem rigtig, rigtig, rigtig, ja, det rigtig mange. det kunne være godt for programmet at få det helt på plads. Du lytter til Radio 24 /7. Hvad vil det sige, at man har et borgerligt udgangspunkt? Hvad er det for en størrelse? Og hvad betyder det for den journalistik, der udfoldes, at hovedparten af de store danske medier bekender sig til at have netop et borgerligt udgangspunkt? Diskussionen er kommet op efter, at den socialdemokratiske partisekretær, jan jul Christensen, har skrevet ud til sit socialdemokratiske bagland og opfordret dem til at holde sig assur med, hvad der foregår i politik på mediet Piu Piu. Og det har han gjort med den begrundelse, at alle andre medier angiveligt har en politisk slagside, både når det handler om emnevalg og i verdenssyn. Der er flere, der har kritiseret udfaldet. Professor Christian Koch har således sagt, at socialdemokratiet's citat, svækker mediernes demokratiske rolle. Vi ville selvfølgelig gerne have haft en socialdemokrat med i vores program i dag. Det kunne ikke lade sig gøre, men helt i flyverskjol er de dog ikke gået, de gode socialdemokrater, fordi i weekenden skrev partiets medieordfører Mogens Jensen, en kronik i Berlingske. Og der, Anders Krabb Johansen, blev du faktisk rost og Velkommen til... Tak. Du er koncernchef i Berlingske Medier. Øh, når du bliver rost, krap så er det fordi, at øh, de synes, de gode at du er prisværdigt ærlig. Det er dejligt. God start. <laughs> jo, jo, det, så er vi i gang. Ikke? Øh, fordi du har sagt om det mediehus, du er i spidsen for, at formålet med det er at sørge for, at der findes et stærkt borligt mediehus i Danmark. Du har også sagt, at Berlingske har genindtaget sin naturlige position som det førende borgerlige mediehovedstaden. Yes. Er det ikke i virkeligheden så bare en tilståelsessag i forhold til Socialdemokraternes øh, kritik? Altså, vi har chefen for det hele, der siger, at vi er borgerlige. Altså, så har de vel en pointe? De har en pointe i, at medier har et grundlag. Øhm, og borgerlige medier har et borgerligt grundlag, og det er jo en god dansk tradition. Øh, en gang havde Socialdemokraterne også medier, altså fagbevægelsen Socialdemokraterne, som havde et grundlag der, og så gik i verden journalistisk med det udgangspunkt og afdækkede, hvad de kunne. Jeg ved ikke, hvorfor alle de socialdemokratiske medier stort set alle sammen er gået i konkurs. Det, det må du spørge nogle andre om. Jeg synes egentlig, det er mærkeligt, at de ikke findes derude, at der ikke er nogen, der gider at købe medier, som har hvad skal man sige, arbejderbevægelsens rødder. Og jeg vil faktisk ønske, at Mogens Jensen og andre samlede nogle penge til en fond og, og fik etableret den type medier igen, fordi det er der er brug for. Men at, at blande det sammen, at man har et udgangspunkt i at tro på demokrati, tro på, på, på rettigheder... Tro på, at, at der skal findes markedsøkonomi og så sige, at på den, fra det udgangspunkt stiller man ikke kriti, laver man ikke kritisk journalistik. Det, det er helt på måden. Men, men, men det, som, det, som jo påstanden går lidt på, er, at en ting er, hvad Berlingske skriver i sine leder og, og de, de borgerlige der, som altså, det skal være, det er veldeklareret. Men der så også lidt i, i, i emnevalget, i udgangspunktet, i verdenssynet, ligger en, en bias. Altså for eksempel, Berlingske er, er, er et mediehus, hvor man ligesom som udgangspunkt mener, at topskat er noget skidt, øh, øh, og, og, og det ser man så øh, udfoldet i den måde, man prioriterer på. Hvad siger du til det? Jamen, altså, for det første, hvis man vil snakke berlingske konkret, så skal man spørge Tom Jensen og Mette ja. Østergaard, ja. dem der er ansvarsævner og chefredaktør der, fordi det er deres job. Og øh, jeg beder så da om at nej, til berlingske, men, men du, ved, så, du har også tidligere ja. chefredaktør for det andet medie, ja, ja. altså Børsen, du kender yes, jo det. og den var jo til jeg fratrådt, så, så var der, at den skulle, den skulle redigeres i den liberale ånd. Øh, det, det skal den vist ikke mere. Øh, sådan, <laughs> sådan, er det, sådan er det forskelligt, at man, man har et udgangspunkt, og med det udgangspunkt, der laver man journalistik helt frit og åbent, og blande det sammen til at sige, at man så ligesom er tvangsinlagt til at synes noget bestemt om, om topskat, eller om, det kan også være indvandring, eller om EU, det giver jo ikke nogen mening. Altså et, et borgerligt spektrum er jo meget, meget bredt. Du kan sige, det er alt andet socialistisk og fascistisk. Inden for det område, der kan du sådan set være borgerlig, om du er... Liberal, nogen vil kalde det neoliberal, eller liberalistisk, eller om du er nationalkonservativ, eller hvad der udspiller sig inden for det felt, det, det, det kan jo ske, det, det, det kan være meget, meget forskelligt, og det er meget forskelligt fra, fra borgerlige medier, som dem der er i vores hus, det er jo, det er jo så BT Weekendavisen og, og Berlinske. Men det kunne jo også være Jyllandsposten og andre. Men, men nu nævner du jo selv, altså det man kan kalde partipressen, det er også det vi kaldte systemet ja. i gamle dage, hvor man sagde, at, at aviserne havde en politisk tilknytning, der kunne være konservativ, venstre, radikal ja, eller socialdemokratiet. Men det var jo netop partipressen, det var ja. jo netop der, hvor journalistikken tydeligt og ret åbenlyst var præget af det journalistiske eller af det politiske udgangspunkt. Ja. Men forskellen er vel i dag, at Berlinsk erklærer sig som borgerlig, men på en eller anden måde vil, vil, vil du vel ikke hævde, at det afspejler sig i journalistikken på nogen som helst meningsfuld måde, eller hvordan? Altså, det er rigtig fint, det, at du, du gør opmærksom på det. Partipressen var jo noget, vi havde. Og, og ind til 1948, der var Berlinsk jo ligesom støttet op omkring de konservative. Derfæ, der lavede man et frihedsbrev. Så det, det er jo rigtig, rigtig mange år, at man har været borgerlig, men stået frit. Når det gælder den måde, man redigerer en borgerlig avis på, så kan du se det meget tydeligt i lederen, øh, også i noget af debatstoffet, der bliver udvalgt på, og du kan forhåbentlig også se det i de emnevalg, der er, øh, hvor en borgerlig avis vil typisk have meget mere stof omkring erhvervslivet, fordi man synes, at erhvervslivet er en central faktor. Det vil også have meget om kultur osv. Øh, og så videre. og derfor, kan du, der kan, derfor kan du se i indfaldsvinklen ud mod, hvad du dækker og hvordan du dækker det. Men, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at det er jo ikke sådan, at nogen er heldige. Altså, øh, det er jo meget, meget tydeligt lige her, hvor et Berlingske har, har vundet øh, kavlingsprisen for hvidvask, at det er jo ikke, fordi man gik og beskyttede erhvervslivet. Det er jo ikke med den på, og jeg tror også, hvis du ringer op til presseafdelingen hos Venstre, eller Konservativ, eller Dansk Folkeparti, eller andre, der, der regner sig selv for at være borgerlige partier, så vil de nok synes, at de, de får en hård tur. Og, så det er jo ikke med den på. Og, og der vil jeg så gerne... Vi dog, jeg har jo været ansat på flere borgerlige aviser som politiister, og, og jeg kan sige med fuldstændig oprejstbande, der er aldrig nogensinde der er nogen, der blander sig i, hvordan jeg har vinklet en historie. Nej. Men i forhold til Bruxelles-ordet, krab øh, emnevalg, ja. og, og, og så nærmer vi os måske det, som Socialdemokraterne kritiserer, ja. nemlig, at dine, dine aviser, din tidligere vis børsen, de mm. synes, at det er mere relevant at tale om arbejdsudbud, end ja. det er at tale om nedslidning. For eksempel i relation til denne her ja. øh, aktuelle, det aktuelle udspil for Socialdemokraterne om tidligere øh, tilbagetrækning. Altså, hvor, hvor arbejdsudbud måske er en mere central størrelse i flertallet af medier, end det, som Socialdemokraterne me mener, det burde være. Kan du følge dem så langt? Det kan jeg godt. Øh, det... det... Det store samlede danske mediebillede, vil jeg så sige, det lægger nok mere på klynkefløjen. Ikke? Det, er jo, det er jo Danmarks Radio og, og til dels TV2 og politikken og så videre, som de fleste journalister får hjem ved postkassen, og de fleste skolelærere, hvem der ellers får den. Og det, det, er jo, det er jo det, der er mest af. Så, så det er jo ikke sådan, at der er en overrepræsentation af folk, der, der kan tælle i, i dansk presse. Så, så jeg synes ikke, at, at man kan sige, at det samlede mediebillede er skævt i retning af, af folk, der går op i der er orden økonomi. Men måske skævt på de medier, der erklærer sig som borgerlige? Det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo, det er det mest naturlige sted at stå. Så det er jo... Det er jo det, Altså, man skal, man kan, det er mærkeligt at angribe berlinske huset for at være borgerligt. Det har altid været borgerligt. Det, vi snakker jo 270 år. Det er jo, det, er jo, det er jo mærkeligt at angribe et hus for at være det, det er, og som det er stolt af at være. Så det, så det er jo, så det er jo ikke, det er jo ikke sådan, jeg, altså jeg kan jo ikke komme med en indrømmelse og sige, åh oh ja, oh ja, vi er kede af, vi er borgerlige. Det er, jo, det er jo ligesom det, der er udgangspunktet for Men, det med hele. Men du ved, det. det er ligesom blevet udlagt, som om, at Socialdemokraterne, vi, vi citerede det også, at ja, ja. det var nærmest et anslag mod mediernes demokratiske rolle. Ja. Opfatter du det også? Sådan? Nej, jeg synes faktisk, at, at det, vi er vidne til her, det er, at Socialdemokraterne laver et bredt anslag mod medierne. Og jeg, og jeg vil faktisk opfordre dem til at passe på. Det, vi ser med, med de gule veste i Frankrig, det, vi ser med, med Trump i, i USA og andre steder det er jo sådan en, en over en bred kamp underminering af fadet journalistik, det tror jeg er rigtig farligt. Og man skal huske, at alternativet er jo, at man ikke har folk, der ser det som deres vigtigste opgave at stille de her spørgsmål og få gang i debatten. Jeg tror, at medier udfylder, og du kan sige, det skal jeg sige, men jeg tror, at vi udfylder en meget, meget vigtig brik i, i demokratiet, og jeg tror, uden, uden os, så vil det være en sværere debat og en sværere meningsudveksling, og, øh, udveks, og det vil være færre, der brugte penge, og det er jo det, vi bruger, på at holde politikerne ansvarlige. Så jeg vil i stedet for opfordre socialdemokraterne til at lade være med de der brede angreb, så være meget, meget konkret og sige, at vi synes, det er urimeligt sådan, sådan de får jo typisk debatindlæg, hvis de vil. Og så helt ærligt, finde nogle folk med nogle penge, øh, samle nogle penge ind og få skabt nogle medier, man tror på. Jeg synes, Pio Pio er forfredsende. Jeg kan godt lide Avisen.dk, jeg synes, det er fedt, at Fora og 3F og alle mulige andre har fuld gang i, i, i det, det, de mener er presset, nu mere, nu bedre. Men den der, den der smål, er det sønd for os, fordi der er nogen, der kritiserer vores politik, eller spørger, om det hænger sammen. Det synes jeg er ikke rigtigt rigtig dur. Men, men, men altså, som Mogens Jensen også påpeger, vi taler om, at altså, Piu, Piu er et medie med nok færre medarbejdere, end der er ansat i receptionen på Berlinske. Der er fire ansat på Piu, Piu. Det, det er dybest set en intern mail, hvor der er en partisekretær af Socialdemokratiet, der siger, læs socialdemokratiske medier i stedet for. Er det virkelig der, vi kan se en trussel? mod de danske, den danske presse. Ja, det synes jeg faktisk. ikke. Jeg synes ikke at jeg er nødvendigvis, og det må han gerne. Altså kik i piv-piv, Jeg synes det er rigtig fint. Jeg synes faktisk også det er forfristende. Man, man kan jo også læse den korte avis, Man kan læse hvad man har lyst til 180 grader. Man, kan, man må gøre lige hvad man har lyst til i min verden. Jeg synes det er det, det, er det brede angreb som om at medier der ikke køber automatisk et eller andet parti af hvordan verden ser ud skal angribes som at være en useriøst. Det synes jeg er forkert. Altså der, der, må, man, der må man godt øh, Bare lige løfte blikket en gang og se ud i verden. Det er ikke særlig smart, når man angriber medierne sådan bredt. Man må være præcis i sin angreb, og så skal, når vi laver fejl eller andre ting, skal vi nok stå, til, stå på mål for det, eller, eller sige Og Der er blevet mellem det her, angreb, eller det her brev fra Jan Juhl, og så det, der foregår i USA med Trump. Synes du også, der er lidespunkter? Nej, altså, jeg synes, det er fint, han skriver sådan der. Altså, det er, mere, det er, den, anden, det er den anden del, der generer mig. Det er det. Anders Krabb Johansen, koncernchef i Berlingske Media, tusind tak, fordi du kiggede forbi uh, Q&A. Du lytter til Radio 24 I løbet af de sidste fire år har bestyrelsen i JP Politikkens Hus en, oplevet en lønstigning på 100 procent. Så alle de nu siddende bestyrelsesmedlemmer tjener en kvart million, ligesom direktøren, så, øh, direktionen samlet tjener 14,5 millioner kroner årligt men det er ikke rimeligt, når medarbejderne oplever fyringsrunder og må se langt efter lønstigninger. Det mener debatredaktør på Finans.dk og medarbejderkandidat til bestyrelsen, Magnus Barsøg. Og velkommen til barsø, Du er jo midt i valgkamp, kan man, kan man, kan man sige. Øh, ja, tak. Øh, hvad vil du fortælle dine kolleger, der skal stemme på dig, at du vil gøre, hvis du bliver valgt? Konkret. Jamen altså, øh, jeg, har, jeg, har, jeg har et par forskellige mærkesager, og det, det er en af dem. Øh, først og fremmest vil jeg bare gerne sætte fokus på den debat. Altså, jeg, jeg vil sige... Jeg snakker jo også med øh, gode kollegaer rundt om frokostbordene, og, øh, og jeg oplever lidt en, en stigende frustration. Jeg oplever en frustration med dels, at vi i løbet af de seneste fire år har set den her lønforholdelse til bestyrelsen. Øh, dels, at vi ser rigtig pæne overskud øh, intern i virksomheden, som også har en milliardformue. Og at vi oplever en virkelighed ude på redaktionerne, som slet ikke står mål med det. Altså, vi oplever en reaktion, hvor der spænkes og spares, og vi er nærmest udsultet, så man har knap nok råd til at tage på en udlandstur til at dække noget i, i, i Tyskland, eller så i Jylland. Så det er jo øhm, et det, det misforhold mellem de to ting. Og det vil jeg, det vil jeg egentlig gerne øh, tage en debat om, og så... Og så øh, så synes jeg, det er, det er fint og godt at, at starte den med at stille op til bestyrelsen. Du, du er jo debatdirektør på, på Finans.dk, og du ved jo, hvordan lønniveauet er i andre st store danske virksomheder, hvor man jo også argumenterer med, jamen skal man have ordentlige folk i spidsen, så skal man også betale en, en ordentlig løn. Ja, og det er jo det argument, man hører igen og igen, og jeg vil også bare sige, at, at, at sidde i spidsen for at jobbe i Politikens Hus Danmarks, tror jeg, er næststørste private uh, uafhængige, virksomhed, altså jeg tror i virkeligheden, man sagtens kunne halvere lønnen, og stadigvæk få en rigtig, rigtig god topchef, altså fordi det er et utroligt spændende og givende arbejde. Ligesom debatten nogle gange handler om, det er, at jeg absolut skal betale flere millioner kroner. Jeg tror, at være generaldirektør derude, det kunne du sådan set få folk til at gøre for en halv million kroner. Jeg siger ikke, at man skal gøre det, jeg siger bare, at det argument om at man absolut skal pumpe lønnen i vejret for at tiltrække rigtig gode folk, jeg tror sagtens, man kunne tiltrække gode folk, hvis man fastfryser den her løn i en periode. Men, men altså det virker jo, altså alle mulige andre steder i, i, i erhvervslivet, så anerkender man jo fuldt ud, at der er en eller anden form for incitamentstruktur i forhold til at hive de bedste folk ind ved at give dem en høj løn. Man må også anerkende, at, at på trods af mediekrise, så er det JP Politikens Hus, det er jo et af de steder, hvor det er gået bedre end helt forfærdeligt. Vi kan i hvert fald sige, at der er andre mediekoncerner i Danmark, som har det markant vejret. Så, så er det ikke rimeligt nok også, at man på en eller anden måde giver dem de mennesker, der har formået at gøre det, trods alt godt, på trods af fyringsrunder, som ingen måske går, at de, de får en løn, der, der modsvarer det? Altså, det er helt rigtigt, at det går godt i politikens hus. Og det er jo dejligt. Men der er jo ikke nogen af os, der arbejder der, som drives af, at, at, at overskuddet bare skal nå en eller anden vis procentdel. Vi, nogle taler så, som også som journalister, vi drives jo af et publicistisk, en publicistisk ambition, og hvis man i virkeligheden ender med at få en, en, en form for virksomhedsstræf, som mere minder om en eller anden form for blind kapitalfond, hvor vi andre bare skal arbejde for, at der kommer penge højere op i systemet og ud til nogle fonde, som vi sådan set ikke oplever hverdagen, jamen så opstår der bare et voksende gap mellem de almindelige medarbejdere og deres virkelighed på redaktionerne, og den virkelighed, som der står på ledelseskontorerne og, og, og jeg synes jo også, at du har, du har helt ret. Selvfølgelig skal der være en rimelig løn. Til toppen. Og Stig og vores koncernchef, har, gort, har, har gjort, afgjort, gjort et rigtig godt stykke arbejde. Men den logik gælder jo også for de unge. Vi ansætter unge, dygtige, ambitiøse journalister til 25.000 kroner på etårige kontrakter, og det synes jeg simpelthen er en skændsel. Jeg tjener selv 43.000 kroner, og det er sådan set en løn, som jeg er stolt og glad for, og den bliver sådan set ikke brokken over, men jeg synes sådan set, at det er at man kan sige, at man skal betale ordentlig løn for at tiltrække dygtige talenter, og så sætter man, øh, så sætter man lønnen ned til 25.000 kroner for unge journalister, der bliver ansat, og man har jo bare på den måde sagt til dem, at hvis I vil lave en karriere inden for journalistik, Jamen, så bliver det formentlig en meget kort karriere, for på billedet en tid, hvor bliver i habs over i kommunikation, hvor de kan betale, at det er dobbelt eller tre gange den løn. Og det er jo sådan set også sket på vores redaktion, Folk folk har lavet det skifte fra journalistik til kommunikation. Men, men er det ikke bare regulære udbud og efterspørgsel? Der er utrolig mange journalister, der bliver nyuddannet hver eneste år. Altså, vi, har jo, vi kan jo fået os svin med nærmest både journalist øh, nyuddannet og journalistuddannelser. Hvorimod måske dygtige ledere, de hænger ikke nær så meget på træerne. Nej, altså, øh, jeg vil bare gerne... Det samme. Jeg, synes, jeg synes ikke, at 25.000 kroner er en færre løn. Jeg synes, det er for lidt, og jeg synes, at perspektivet for en sådan ansættelse er, er for dårligt. Og det handler også i virkeligheden om, at der har været en debat lidt om, om hvad, de, hvad de her chefer tjener i JP Politikens Hus. Der var sidste år, så kom, jeg tror det var i år, da vi havde en fyringsrunde, så kom det frem, at, at bestyrelsen i JP Politikens Hurtøren havde, havde fået fordoblet sit honorar. Og, og, og så kommer der virkelig sådan en ring, og så ringer man rundt til alle de forskellige chefredaktører for at høre, om de også vil offentliggøre deres løn. Og der synes jeg, det vil klæde os som, som journalistiske publicistisk hus også at gå forrest i den gennemsigtighedsdiskussion. diskussion. Så en ting, som jeg siger, det handler om lønnen helt konkret, fast den. En anden ting handler også virkelig om at have om det. Vi ved jo faktisk ikke, hvad direktionen tjener hver for sig. Vi ved bare, at direktionen tre mænd tjener 14,5 millioner kroner. Og det er 300.000 kroner i snit om måneden. Er, er, er det ikke fire, ikke for, men jeg tror, jeg synes... Det var fire år okay. men det er kun tre nu, og okay. man har skåret en væk. Så det var fire derovre, hvor det var 14,5 millioner. nu har du så beskrevet for os, at du synes, der er en skævhed. Du synes, det er ikke rimeligt, at man får 25.000 som, som nyansat journalist. Nu vil du så stille op til, til bestyrelsen i JP Politikens nu, nu har du så din, din, din holdning, men nu har jeg godt tænke mig at høre, hvad du vil gøre konkret, hvis du bliver valgt. Altså, for det første vil jeg gerne få den her debat på dagsordenen. Det har klart, jeg, jeg kan, jeg kan, jeg, jeg, det, det kan jeg glæde mig at se. Og så, så handler det jo også om, at der, vi er jo en lidt spøjs konstruktion. Altså, der er J.P. Politikkens Hus, konsernbestyrelse, og så er der Ejerfonden, Politikkens Fond, og der er J.P.'s Fond. Og nogle af de her ting, formel magt og uformel magt, er lidt flydende. Man definerer chefredaktørerne. Dem finder man og hyrer sådan set oppe i Ejerfondene. Men hvor lønnen præcis skal diskuteres, der vil jeg gerne presse på for, at der vil vi gerne... Der, der, der vil vi gerne have noget at skulle have sagt i koncernens hus. Altså, det nødder... hvad betyder det konkret? Skal, skal medarbejderne spørge, gang... også inden en, en, en nyhedsat direktør får fastsat sin løn? Nej, men jeg synes da helt klart, at koncernbestyrelsen skal, og, og det vil også bare, det jeg vil sige til folk, som har lyst til at stemme på mig, at hvis sådan en ting, altså hvis nu løn kommer op til debat, at bestyrelsens løn eller direktionsløn kommer op, jamen så vil jeg argumentere imod en form for lønstigning til det ledelseslag, for det synes jeg ikke er på sin plads nu. Nu kan jeg ikke lade være med at lave en parallel til det, vi snakkede om i det forrige indslag, altså medier med et borgerligt udgangspunkt. Du er ansat på et medie med et borgerligt udgangspunkt. Og, og der er der nogen, vil sige, at det, det, det du gør dig til talsmand her, det er, det er mere over i den røde afdeling, ikke? <laughs> jeg, jeg, siger, jeg, jeg, jeg gør mig til talsmand for, at der skal være en færre fordeling af de her ressourcer. Det handler heller ikke kun om løn. Altså, en af de ting, som jeg også stiller op på, det er ingen opkøb til overpris. Jeg synes, at der er, når man kigger og regner igennem, hvad i politikens koncern har købt de sidste år, så er der altså nogle af de her ting, man har købt rigtig, rigtig dyrt. Man har købt saxo.com til en værdisættelse på 150 millioner kroner, tror jeg, man har givet 130 millioner for det. Hvis man hurtigt regner, hvor meget de tjener, så tager det 30-40 år at tjene den her investering tilbage igen. Og her vil jeg bare sige, havde de penge ikke været bedre brugt i vores etablerede brand, som rent faktisk tjener penge? Altså til at købe journalister og give dem højere løn? Til, eller <laughs> til, at, til at investere for eksempel mere i vores det erhvervsmedier, altså i vores niche-medier, watch og nogle af de andre Watcher, som er en god vækstcase og sådan set tjener penge. Det kunne også godt være fotografer, som man har skåret væk. Altså de her ting, den her prioritering vil jeg egentlig også gerne stille spørgsmålstegn ved. Magnus Barsøg. Kandidat til bestyrelsen i Ådvind Politikens Hus og debatredaktør på Finans.dk. Tusind tak for, at du kom. Ja, tak. Du lytter til Radio 24-7. Q&A skal naturligvis ikke være det eneste danske program, der ikke har et indslag om håndbold. Og i aftes kunne man på Twitter læse. Ved man, hvor mange milliarder tv-seere, der rundt om på kloden, følger med i VM-finalen i håndbold i Herning? Det var det ene tweet, og så kunne man også læse. We are the champions. Alle mødes og fejrer triumfen foran Herning Rådhus ved indgangen til borgerservice. Det var dig, Michael Bertelsen, øh, vores øh, kollega her fra Radio 24 programchef, der skrev de her tweets. Nu må du rette mig, men jeg fornemmer en eller anden øh, dø, tunge i kinden, øh, sarkasme, sarkasme øh, oh, ja. københavner elitære distancering til det her. Hvad er det, du vil med de her tweets? Jamen, det er jo en klassisk øh, dreng, der siger, at øh, kejseren ikke har noget tøj på. Som altid kan. Som altså, er en fin dansk formel for at, at pege på noget. Og øh, jeg, jeg ønsker håndbold Danmark tillykke. Men øh, samtidig sidder jeg med sådan en fornemmelse af, at øh, vi er de eneste, der går op i det. Og øh, det tror jeg, at jeg har ret i. Og hvad så? Jamen, så tror jeg bare, at med, med, hvis man taler om noget, der er verdensklasse, øh, så er det jo fordi resten, at det også bliver målt i resten af verden. Og det gør øh, håndbold øh, slet ikke. Men, men, men lad os sige, at du har ret. Lad os sige, at, at det er ikke er noget, der bekymrer resten af verden, at Danmark er vundet, eller glæder resten af verden, at Danmark er vundet i, i VM, VM i håndbold. Hvad, hvad, hvorfor, hvorfor skal det føre til, at vi ikke må, må svælge i rusen over, at vi vandt? Det må man også godt. Det, det, det. Jeg kommer meget op i fodbold, så, så det svælger jeg i. Og jeg er heller ikke... Altså, jeg, jeg ved godt som fodboldfan, at så er der tit nogen, der siger det her med, jamen, det er jo bare 22 mænd, der løber forvirret rundt med tændstikben efter en lille bold. Det synes jeg jo også er enormt irriterende. Men, men jeg går ikke af mock på dem, der ikke går op i fodbold. Fordi jeg ved, at fodbold er verdens dominerende, Så det er en universelt vigtig sportsgren i hele verden. Og så er det bare, at altså, det er jo sjovt at lave sjov med noget, hvor folk bliver sure. Og jeg har fået meget voldsomme øh, reaktioner også bagom på Twitter for det, jeg har skrevet. Altså øh, meget, meget rasende. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalde det trusler. Men det er jo altid sjovt. Og, og, og prikke til noget, hvor folk bliver rasende. Og det gør håndboldfans, de bliver simpelthen spændt rasende, og det synes jeg jo er, er sjovt. Troels Møllenberg, vært på TV2 News. Du, du elsker håndbold, du har selv spillet håndbold, og du er en af dem, der i hvert fald, jeg ved ikke om du var rasende, men du tog i hvert fald til genmæld i et længere, et længere indlæg på Facebook, hvor du ligesom kritiserede dem, som, som Michael Bertelsen kritiserer håndbolden. Hvad tænker du om de her tweets, som Michael Bertelsen han postede? Altså for det første, det er ikke sådan, at jeg går rundt og, øh, og har det med, med, med håndbold, som om, at, at hele verden står stille i det sekund, der bliver spillet. Øh, jeg synes bare, at der var en balance, og øh, jeg kan godt se, at hvad Michael Bersen siger, det er sjovt at puste til den der Altså, hvis jeg skal være lidt lidt, lidt, øh, lidt irriterende, så vil jeg sige, at det er sådan lidt, lidt dumt, og egentlig, at, at det, man langer ud efter øh, fra den der, hvad kan vi kalde den, en kulturelitære bastion, det er jo det der med, at i var de dumme, af dem, der går op i noget, som ingen andre øh, går op i. Nu er der jo trods alt også andre lande, der spiller med ved VM, så det er jo ikke bare VM for herring og omegn. Der er jo altså andre nationer, der også går op, og hvis man har været til håndboldkamp i Portugal, eller i Spanien, eller på Balkan, øh, så skal jeg love for, at de også går op i det der. Jeg kan bare ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig følge behovet for at punktere det, øh, øh, andet end som sådan noget lidt øh, infiltilt... Øh, halvøj, som er meget mundret og meget sjov, men som man har hørt på i, i 10-30 år siden, at, at Ulrik Wildbæk stod og hoppede på sidelinjen op i, i Norge med de danske damer. Og jeg kan bare ikke, jeg forstår simpelthen ikke, jeg forstår ikke behovet for det. Hvad er behovet, Berlsen? Nå, men jeg ser det ikke ud fra sådan et kulturelitært øh, synspunkt. Jeg ser det ud fra et, et, et sportsligt synspunkt, hvor jeg kan sige, jeg, jeg, jeg elsker fodbold, og jeg ved, at fodbold er nummer et i verden. Og, og, og er, tallene taler jo helt, tallene, deres tydelige sprog, fordi håndbold er, og det siger alle statistikker, hvis du går ind på det, der hedder Total Sporttech, så har de jo målt på 13 parametre øh, og, og ranket sportsgrene i verden. Og håndbold er, og det er altså fuldstændig altså videnskabeligt bevist, den 22 vigtigste sport i verden. Den ligger lige mellem snukker og brydning. Og bordtennis. Okay. Og så, Jamen, altså, derfor, så, synes jeg, derfor synes jeg også, at et verdensmesterskab skal ses i den kontekst. Og derfor er et verdensmesterskab i, øh, i, i for eksempel fodbold 22 gange vigtigere end et verdensmesterskab. Men, end men i i var, nu er det her et med i magasinen, Michael Bertelsen. Fører din analyse dig så til at sige, at øh, der burde dækningen være 22 gange mindre, når Danmark bliver verdensmester i håndbold, end når vi bliver verdensmester i fodbold? Hvis vi bliver det. Vi har været i Europa med det. Men, men, men rimeligvis burde det være 22 gange mindre her. Er det, det du siger? Jeg, jeg tror bare, man skal passe på med ikke, at ville øh, læsere og lyttere og seere ind, at, at hele verden altså hylder os, for, for det gør de ikke. Men tror du, der er nogen, der tror det? Ja, altså hvis man kalder noget verdensklasse, så, så er det jo fordi, at hele verdens... Der er jo også, der er også verdensmesterskaber i at lave radio. Der er heller ikke mange, der går op i det. Der er jo, altså, der er jo der er også verdensmesterskaber i alle mulige andre mm. små og store sportsgrene, som man går op i, alt efter hvad man nu synes. Og vi kan da roligt blive enige om, når det nu er et mediemagasin, at, øh, at den får øh, ligevel lovlig meget på alle øh, tangenter. Men altså, øh, det ved I jo også godt, øh, alle tre i studiet derinde, at det jo også tænker sammen, at nu har man nogle gange rettighederne, fordi man har råd til at øh, betale øh, for de her rettigheder. Fordi det jo, selv, øh, som du siger, er ikke verdens største sportskræb, men man har en mulighed for at gøre noget, øh, noget ud af det øh, øh, kvalitativt, og så skal man selvfølgelig diskutere, synes jeg måske er måske mere relevant, om man så gør noget ud af det kvalitativt eller det kun er kvantitativt øh, i medierne. Det synes jeg vil være en reel diskussion. Det andet synes jeg, Og at det er sådan noget 90'er 90 Ioni, og Jørgen Lettgiver har heller ikke skrevet digte om håndbold, og det er også... Altså forskellen på håndbold og fodbold på den måde er jo, at i fodbold er der jo, og elsker fodbold også meget mere, end der elsker håndbold. Men der er jo sådan en slags indgangsport, man skal gå ind af, der skal man forstå noget, og man skal have sit hold, og man skal have... Og grunden til, at du, Michael, og alle mulige andre, tror jeg, øh, har den der behov for at stikke lidt til det, er jo, at, det, at der er ingen indgangsdør. Alle kan være med, og det betyder, at man behøver ikke have nogen forudsætninger overhovedet. Og derfor bliver det lidt, lidt enormt nemt at gøre til sådan lave laveste fællestævner, hvor man ikke behøver overhovedet at forstå, Hverken regelsæt eller kutyme eller kultur. Alle kan bare sidde med lukkede øjne og ører og klappe med. Og derfor bliver det lavkultur. Det synes jeg bare ikke er fair. Det jeg hører Myllenberg sige her i er i virkeligheden, at du har det svært med håndbold, fordi det er en Bonnerhavns sport, og finalen bliver spillet af alle steder i Herning. Ja, altså det. det, det jeg vil gerne indrømme, jeg, jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke sporten. Men det er jo. Det er jo altså, det, det, jeg kan ikke være med. Men Michael, altså det, der måske under mig, fordi jeg, jeg kan lige så godt indrømme, jeg kan hverken kan lide håndbold eller fodbold. Ja. Øh, men, men det er, at, at, at, når der så, altså, at der ser ud til at være det her enorme behov for at være dreng, der siger, at Kejseren ikke er noget på, som er den analogi, mm. du selv bruger. Men der er jo millioner af jer. Altså alle mine medievenner inde på Facebook, der sidder to tredjedel af dem og laver tilsvarende jokes. Og det gjorde de også mm. sidste gang, der var EM eller VM, og der var altid et eller andet i håndbold og fodbold for den sags skyld. Men du ser aldrig en tilsvarende reaktion i forhold til andre sportsgrene. Hvorfor kan man ikke bare lade folk have deres hyggelige? Måske provincielle den. De folk ved jo godt, at det ikke er en verdens på samme måde som fodbold. Det er. Der er vel ikke nogen, der har den, den opfattelse? Jamen, det, det, det synes jeg også godt. Øh, ja, altså, jeg startede også med at sige tillykke til, til håndbold Danmark. Øh, og, og, og det synes jeg også, at man skal have lov til at have øh, den fest. Jeg mener bare, at det er vigtigt også nogle gange, øh, når, man, når man er i Danmark, at se sig selv realistisk i forhold til resten af verden. Og jeg tror ikke, at altså, det vil sige, at, at medierne skulle flippe lige så meget ud, hvis vi fik en, en verdensmester i, i snukker altså, øh, eller i, i brydning. Men, men vi kan ikke gør også gøre det. Altså, jeg kan da huske, der var noget med en kugle støder, der der senere blev til øh, folketingsmedlem, mm. hvor alle var helt op og ringe over, at han havde vundet en, en sølvmedalje. Indtryk, det mm. med senere. Jeg kan også huske, der var et kvindekølinghold, som sand så vidt jeg ved. Mm. Øh, ikke var en stor sportsgren, inden de vandt en medalje ved et OL på et tidspunkt og også. Det er vel bare det, man gør, hvis du får en medalje i en eller anden sportsgren, så, så synes man, at det er super fedt, ja. og så finder folk lige pludselig ud af, at den findes. Men det er også flot. Og, og, og når det er en sport, som er opfundet her i landet, så, vil jeg sige, så er det også på tide, at vi er de bedste i verden til det. Men det er jo bare... Uh, er, altså, jeg, jeg kan godt forstå det, og jeg lever uh, fint med det her. Uh, jeg synes, der er bare et par ting, som jeg synes bare er trængt til uh, korrektivt. Blandt andet også det her med, at det er sport fra provinsen. Og mind om, at i 80'erne og 90'erne, så var de, store, de største hold i dansk ombold, de havde til huse i Hellerup, altså i Gentofte Kommune i Holte, det fine holde i Helsingør og i Vi om Det har været en sport, som, som i høj grad har været udspillet sig og udspiller sig i de kredse, som Danmark også, kommer i, og det siger måske noget om, at, at der er jo visse kræfter i midten Danmark, som måske bare ikke har særlig grund til at lægge øre til, hvad, hvad, hvad danskerne også, dem de selv bor blandt går op i, fordi håndbold er ikke kun noget for, for herning og, og, og omegn, og jeg, for, altså, jeg begriber stadig ikke, jeg synes ikke, Michael, altså jeg kan godt forstå din argumentation, men jeg, jeg, jeg er stadig overvist om, hvad, hvad pointen er i det, fordi jeg ja, men jeg laver, jeg laver sjov med et, et, et dansk storhedsvandvid. Øh. Men vores det vandvid end andet end... Ja, at ah, høre. Altså, hvis du spørger, spørger et eneste mennesker, der var til stede i boksen i går i Herning, så er de jo udmærket klar over, at fodbold er en væsentligt større uh, sportsregel. Hvor hmm. ikke i USA, du nævner det som en verdensomspænd. I, I USA har man det jo med fodbold, som, som du har det med... Nej, fodbold er nummer et i verden. Der er ikke noget at diskutere. Ja, ja, ja. Jo jo, men i USA, så spiller man jo fodbold, der fodbold jo slet ikke på det niveau, som amerikansk øh, fodbold er. Og sådan er det jo bare rigtig mange steder, der er ting, man går op i forskellige steder. Mm. Øh, og, og, og, det, og så jubler man over det, og jeg er sikker på, at i nogle lande, så jubler de utrolig meget over snukker, øh, og de jubler utrolig meget over bordtennis, eller øh, badminton, eller et eller andet. Men jeg, jeg, jeg du jeg afbryder lige, altså, fordi, fordi vil du afvise, at, at der også kan sidde nogen rundt omkring, blandt andet... På den arbejdsplads, som du nu er på, nemlig TV2, der har en interesse i at tale håndbold op til nogle dimensioner, som det ikke har sådan på verdensplan. Altså, fordi for vi gerne vil fastholde illusionen om, at det her det bare er en en verdensport, fordi det også er med til at generere en interesse og nogle sejretal. Ja, jo, er, du kan jeg godt tæmme på TV2. Nej, det står godt. Nå, nej, nej, så, så lad os gøre det generelt. Man, generelt. Øh, så kan jeg da sagtens øh, følge det der, men altså, det er jo ikke TV2 eller medierne i Danmark, der bestemmer, at det her hedder et verdensmesterskab. De kunne godt kalde det, altså, hvis, det, skulle, det så, hvis Michael gerne ville have det, så kunne man godt kalde det et verdensmesterskab for de få lande, der går op i håndbold. Men meget bekendt var der vist 24 nationer, der spillede med øh, i det her. Det er en stor sport, også i nordamerikanske lande, det er en stor sport i nogle sydamerikanske lande, og det virker på mig også som om, at de mennesker, som kommer og spiller der, de tilskuere der kommer fra de andre lande, de faktisk jo, også men de... Æh, går, går op i det. Jeg gjorde en observation her for... Jeg plejer altså ikke så meget håndbold, men, men jeg gjorde en undtagelse her forleden, da Danmark spillede mod, mod Frankrig. Det var, det var lagt op til at være en kæmpe kamp, og en vigtig kamp, en afgørende kamp. Æ, og den må vi antage også blev vist i Frankrig. Men så kiggede jeg på reklamerne Altså... De reklamer, som folk, som virksomheder betaler dyrt for at, at, at have der, i, hvor tv-kameraerne rammer, der var ikke så meget som én fransk reklame. Det var alt sammen danske reklamer. Hvad siger det dig? Jamen det samme, som det siger mig, at når du ser Premier League i fodbold, så er det, så er det reklamer for, for arabiske emiraters flyselskaber og og den slags antidemokratiske ting, som jo siger en masse om sporten. Det her siger selvfølgelig også noget om sporten, og jeg kan da godt se det mundre og det morsomme i, at det er en trælasthandel, eller hvad fanden ved jeg, der, der står på trøjerne, eller det er Rema 1000 Jamen. mod Lidl, eller et eller andet, men sådan er sådan et sponsor. Jo, men man kan jo det, sige, at der bor 10 gange gang, så, gang så mange mennesker i Frankrig som i, som i Danmark, og ikke alligevel er det danske virksomheder, der vælger at bruge penge på at reklamere på banderne, og ikke franske. Altså, I, Ja, jeg ved ikke, om det så øh, det, det er typisk øh, sådan, i hvert fald i nogle sportsgrene, at øh, reklamerne er anderledes fra den anden side, og der optager man så det øh, fra den anden ej, side. Nej, nej, sådan, sådan, sådan er det ikke, fordi, jeg ved ikke, om, fordi finale... jeg ved ikke, om det er sådan i, i håndbold, men, øh, men jeg ved jeg, jeg da, ved at de kampe, der er spillet i Tyskland på tysk grund, så Tyskland var jo medvært på det her værtslæssigt, okay, der, der går jeg ikke ud fra, at der har været øh, reklamer for tøjeksperten øh, på banderne. Det, det, det, det aner jeg, jeg aner ikke noget om, om, om sponsorerne, men det er klart, at der er flere mennesker, der sig for procentuelt, der er flere mennesker i Danmark, der interesserer sig for håndbold, end der er fransmænd der interesserer sig for håndbold i Frankrig. Det, øh, det, det tror jeg godt, vi kan medgive hinanden. Men, Michael, altså, den, men, den sidste finale, hvor Frankrig spillede mod Norge i 2017, der blev set af 9 millioner mennesker, altså sådan øh, kloden rundt, 9 millioner mennesker. Og det vil sige, når der er 68 millioner mennesker i Frankrig, så er det jo i hvert fald ikke hele Frankrig, der ligesom øh, har, øh, har siddet ved Men så lad mig, så lad mig bare spørge, dig som øh, man spørge dig som mediemand, Æh, vil du ikke synes, at det var færre, når nu du kan se, at der faktisk er rigtig mange danskere, som synes, det her det er en øh, stor, øh, sjov, dejlig, øh, rar, samlende begivenhed? og når nu at ja, hele mediepolitikken øh, og de mediemidler, som I jo også lever af, og du for det mm. øh, går ud på at få samlet nation. Kan du så ikke godt se, at der er en vis fornuft i, at man også i øh, ihærlig og intensivt øh, dækker sådan en begivenhed, når nu er der så mange op i det? Da jeg sad derhjemme i går og kiggede ud af vinduet, og det var fuldstændig altså, mørkt udenfor midt på dagen, og det regnede, så forstod jeg også godt, hvorfor at håndbold er stort i Danmark. Altså, det er klart, det er en indendørs halsport øh, i, i, øh, i hele landet, og, og det forstår jeg også godt, men øh, øh, jeg synes, jeg var glad for, at vi sendte øh, øh, Knud Brix og hans øh, program Poesibogen om danske digter i går aftes kl. 20, hvor tre landstækkende kanaler på tv øh, sendte fra øh, øh, pladsen foran kongresscenteret i Herning. Det synes, jeg, det synes jeg var vigtigt, at vi gjorde, også selvom jeg godt ved, at dansk poesi ikke er en nationalsport. Men skal vi ikke, skal vi ikke lige høre Pia, skal vi ikke høre Pia Kærsgaards hyldsdigt? Jamen lad os slutte af med at høre, hvad Pia Kærsgaard havde at sige om håndbolden. Der har jo været efterlyst håndbolddigt, og det har Dansk Folkepartis formand og Folketingets formand sig altså kompenseret for. Ja, Landsholdet kæmper kampen. Eliten ryger hamten. Danskerne jubler. Smagsdommerne snubler. Synes det er så pinligt. Dannebro, det vejer med øl og fritter. Der vil jeg nok have sagt Dannebro, det vejer med pomfritter og vejer. Så hvis det, den skal du ikke du skal ikke snyde for chancen for at kommentere uh, Pierre Kerskors digt der. Nej, jeg mener uh, det synes super vel at lave et helt uh, program om det om um det digt. dybden uh, dybden i det er jo uh er jo til diskussion. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fint, at Folketingets formand lever med i det. Jeg tror også, hun, var, hun havde en holdning til det, hvis der var en danske, der havde vundet det, jeg misnukker. Ja. Altså, og der, vil bare der er, stige... er jo så en <laughs> ja. åben opfordring til, <laughs> <laughs> at Knud Brix, han faktisk kan få Pia Kæresgaard ind og lave yes, et håndbold, politik og poesi crossover. Det tror jeg er en mm. uh, helt unik programmulighed. Michael Bertelsen, programredaktør på Radio 24 og Troels Møllenberg vært på TV2 News. Tusind tak, fordi I var med. Du lytter til Radio 24 /7. Og så har vi jo lige et halvandet minuts tid tilbage, Henrik, hvor uh, vi måske lige kan vende et uh, program, som jeg kan forstå har gjort et meget, meget stort indtryk på dig, selvom du faktisk, du faktisk ikke vinkender, men nej, det er ved, jo... Uh, jeg ved ikke ret meget om vin. Ja, nej, det er det, jo din, det er... din tidligere chef, der er taget på kohusflug. Ja, ja på udflugt, altså, jeg ved bare, der er rød og hvid vin. Uh, nej, det var ikke, jeg har i engang tidens morgen arbejdet for Anders Fog Rasmussen, og jeg må sige, at Fog, er jo for øjeblikket hovedperson i nok noget af det mest... Sa tv, vil jeg gerne at sige for min egen regning, der, der i mange år har været vist i Dansk Fjernsyn. Der, der, der er nemlig på DR2 en serie på hele, og hold nu fast, seks øh, udsendelser, hvor Anders Fog øh, sammen med en journalist, jeg tror han hedder Morten brink Iversen, growler og slubrer sig igennem Europa. Altså, de, de kører fra land til land, og så drikker de vin. Og det foregår, kan jeg afstå for dem, der ikke har set det, ganske, ganske højlydt. Så hedder det ganske vist i programtitlen, at det, det, det er noget med, at man, man, man kigger en lille smule på vin, og så taler man Europa. Jamen er det ikke ligesom det, det er set oh. gennem en kulturhistorisk og let vinøs pris. Oh, oh, oh, men, men der er jeg bare nødt til at sige, der har jeg altså slemt mistænkt for, at det der med at tale Europa, det bare er en undskyldning for at kunne øh, give den fuld gas, for så vidt angår vinen. Og så kan det være, at der er en grund mere til det der med, at der skal være den der europavinkel, påstået europavinkel ind over, det er, at der måske er noget EU-støttemidler henne. jeg aner det ikke. Det er bare et, uh, et gæt, jeg tillader mig at anlægge. Altså fordi seks udsendelser, få skal ikke sig gennem Europa? Det er godt noget specielt. Men, men, men altså, underholdene er der, og det giver faktisk også et meget godt billede af, af personen Anders Fogh Rasmussen. Så gå ind og se det. Det er jo uforligneligt. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med.